Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghufiru Wa na'udzubillahi min syurur anfusina Wa min sayyiaati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَىٰ حَبِيبِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْ yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kita pada malam ini Seterusnya hadirin dan hadirat para penonton yang saya kasihi sekalian Pertamanya Alhamdulillah kita rafakkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini kita dapat bersua kembali iaitu pada hari Sabtu, minggu yang pertama daripada setiap bulan, bagi kita menjalankan majlis pengajian bulanan kita, menggunakan kitabu Talbi Si Iblis, yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz, Az-Zahabi Rahmatullahi alaihi Jadi sebelum kita menerus dan menyambung perbahasan kuliah kita hadirin dan hadirat, saya minta jasa baik kepada semua yang sedang hadir menonton supaya dapat nyatakan di ruangan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak dan bagaimanakah dengan video kita jelas ataupun tidak gambar kelihatan. Dan jika tak keberatan, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh sertakan daripada mana kita hadir menonton Daripada kawasan mana, daripada negeri mana Mungkin daripada negara mana pun sekiranya ada rakan-rakan kita daripada negara yang luar Dan Alhamdulillah hadirin dan hadirat saya membaca satu persatu Komen-komen yang dinyatakan di sini yang menyatakan suara kita juga jelas Audio dan juga gambar jelas jadi Alhamdulillah saya doakan semoga semua yang sedang hadir menonton mendapat manfaat daripada majlis ilmu kita pada malam ini insya Allah Dan tanpa kita buang masa hadirin dan hadirat, saya nak pergi terus kepada perbahasan kitab kita ini. Perbahasan kitab Talbis Iblis yang merupakan tipu daya Iblis. La'natullahi alaih. Dan kita masih lagi berada pada bab yang pertama hadirin dan hadirat. Iaitu pada hadis yang ke-15. Pada hadis yang ke-15. Saya terus pergi kepada kata-kata yang disebut oleh Al-Imamul Hafiz, Jamaluddin Abdul Rahman, Abul Faraj, Ibnul Jawzi Rahmatullahi alaih. Akhbaran Muhammad ibnu Abi Qasim. Kata Akhbaran Hamad ibnu Ahmad. Kata Akhbaran Abu Nuaim Al Asbahani. Kata Akhbaran Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hasan. Kata Akhbaran Bishr ibnu Musa. Kata Akhbaran Al Humaidi. Kata, "Akhbaran Sufyan bin Uyainah. Kata, "Saya mendengar Asim, yang paling banyak berbicara tentang Abu Al-‘Aliyah. Kata, "Bagi kalian, dengan urusan pertama, yang mereka miliki sebelum kalian berpisah. Qad Yang mana terjemahan adalah seperti berikut hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Al-Imam Ibnul Jawzi selaku penulis kitab, beliau mengatakan bahawasanya Muhammad bin Abu Al-Qasim telah mengkhabarkan kepada kami. Yang mana beliau berkata, Hamad bin Ahmad telah mengkhabarkan kepada kami. Daripada gurunya Abu Nuaim Al-Asbahani rahmatullah alaih beliau berkata Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan telah menceritakan kepadaku katanya Bishir bin Musa menyampaikan kepadanya dan katanya Al-Humaidi berkata kepadanya daripada Sufyan bin Uyainah bahawasanya beliau mendengar Asim Al-Ahwal menceritakan berkenaan dengan Abu Al-Aliyah yang mana Abu Al-Aliyah berkata alaikum bil amril awwal hendaklah kamu berpegang teguh dengan urusan generasi yang terawal hendaklah kamu berpegang teguh dengan urusan generasi yang terawal allazi kanu alayhi qabla an yaitu peganglah dengan apa yang mereka berada di atas jalan tersebut sebelum kamu berpecah dan bercerai berai lalu asim al ahwani dia menceritakan hadis tersebut atau riwayat tersebut kepada al hasan kepada al hasan lalu apa kata al hasan qad nasahaka wallahi wa sadaqaka Sesungguhnya Abu Al-Aliyah Dia telah menyampaikan nasihat kepada kamu demi Allah Dan sesungguhnya dia telah bercakap jujur dan bercakap benar kepada kamu Maknanya nasihat dia itu Kata Al-Hasan merupakan nasihat yang tepat Nasihat yang benar Dan nasihat yang baik ditujukan kepada Asim Al-Ahwal Rahmatullahi Alayh dan apabila adanya suruan dan tuntutan untuk kita ini berpegang dengan Al-Amrul Awal. Apa makna Al-Amrul Awal? Al-Amrul Awal ni adalah urusan beragama generasi yang terdahulu. Merujuk kepada para sahabat dan juga para tabi'in. Rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan oleh pentahki kitab kita ini. Al-Maqsudu Bil-Amril Awal yang dimaksudkan dengan urusan awal umat dan generasi ini adalah makana alaihi sahabatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'una wa maniqtada bihim iaitu apa yang diamalkan apa yang para sahabat para tabi'in dan golongan yang mengikuti mereka berada di atasnya dari sudut apa min al i'tiqadi wal amal dari sudut akidah dan dari sudut ibadah Jadi kita lihat macam mana akidah generasi yang awal Generasi sahabat, generasi tabi'in Maka kita nak mengikuti akidah yang sama Dan kita lihat bagaimana pengamalan dan ibadahnya Generasi sahabat dan tabi'in Maka kita pun ingin berpetunjuk Mengamal dan beribadah dengan jalan yang yang sama jadi itulah yang dimaksudkan dengan alaikum bil amril awal. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan urusan generasi terawal daripada umat ini. Kenapa? Kerana, Kerana hakikatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memahami tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beragama dengan agama Nabi dengan kefahaman yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sebelum kamu berpecah dan bercerai-berai hendaklah kamu mengikut perkara tersebut iaitu mengikut i'tiqad dan mengikut Ibadah yang telah ditunjukkan oleh generasi yang yang awal Dan hakikatnya golongan inilah yang disifatkan oleh Nabi S.A.W dengan sabdanya Khairun nasi qarni Summaladzina yalunahum Summaladzina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah generasi aku kata Nabi Iaitu baginda dan para sahabah summa allazina yalunhum kemudian generasi yang mengikuti dan menyusuli mereka dari kalangan tabi'in summa tsumma allazina yalunhum kemudian generasi yang selepas daripada mereka dan kebaikan yang nabi kata sebagai khairun nas ni kebaikan yang disifatkan di situ adalah kebaikan dari sudut akidah dari sudut manhaj dari sudut akhlak dan dari sudut amal ibadah jadi mereka ni mempunyai kebaikan-kebaikan yang meliputi keempat perkara yang telah saya sebutkan. Jadi kalau orang tu nak berakidah dengan akidah yang sejahtera, ikutlah akidah sahabat dan ikutlah akidah para tabi'in. Kalau seseorang tu nak berakhlak dengan akhlak yang mulia, ikutlah akhlak para sahabat dan tabi'in. Dan kalau orang itu nak beribadah dengan ibadah yang terbaik, maka ikutlah ibadah dan pengamalan yang telah ditunjukkan oleh. Golongan sahabat dan tabi'in yang mana mereka ini juga disifatkan sebagai salafus salih Sebagai salaf as salih Generasi pendahulu kita yang bersifat dengan sifat salih Dari sudut akidahnya baik, dari sudut akhlaknya baik, dari sudut ibadahnya juga baik Kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya atau riwayat yang berikutnya hadirin dan hadirat yaitu pada noktah atau pada hadis yang ke-16 pada hadis yang ke-16 kata penulis kitab rahimahullah ta'ala akhbarana Muhammad ibnu abdil baqi ibnu ahmad Qala akhbarana hamad bin ahmad Qala akhbarana ahmadu bin abdillahil hafiz Qala akhbarana Muhammad bin ahmad ibnu al-hasan قال أخبرنا بشير ابن موسى. قال أخبرنا معاوية ابن عمر. قال قال أخبرنا أبو إسحاق الفازري. قال قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كف عنه. وسلك سبيل سلفك الصالح فإنّه يسعك ما وسعهم أتوم وسعهم. Dan riwayat ini adalah memberi makna yang baik, yang mana ini merupakan kata-kata daripada al Imam al Auzai. Dia bukanlah hadis Nabi, tetapi kata-kata daripada al Imam al Auzai. Begitu juga pernyataan sebelum ini, ia merupakan kata-kata daripada Abu al Aliyah seorang tokoh dari kalangan tabi'in di sini juga adalah kata-kata al-imam -kata al dan dia juga adalah ulama besar tabi'in Ibnul Jawzi jauzi rahmatullah alaihi hadirin dan hadirat meriwayatkan daripada Muhammad ibnu Abdul Baqi dan Muhammad bin Abdu ataupun bin Muhammad ibnu Abdul Baqi ini dia juga meriwayatkan daripada gurunya Hamad bin Ahmad yang meriwayat dari gurunya Ahmad bin Abdullah Al-Hafiz Dan daripada Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan Daripada Bishr Ibn Musa Daripada Muawiyah bin Amru Daripada Abu Ishaq Al-Fazari Dan beliau berkata Qala Al-Awza'i Telah berkata Al-Imam Al-Awza'i Ni tokoh besar salaf Al-Imam Al-Awza'i Rahmatullahi Alayh dan kita lihat apakah kata-kata nasihat daripada Al-Auza'i ni beliau kata isbir nafsaka 'ala sunnah sabarkanlah diri kamu di atas sunnah apa itu sunnah sunnah adalah tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarekat nabi sallallahu alaihi wasallam jalan nabi man nabi dan kita nak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi SAW, jadi kalau kita jumpa mana-mana pengamalan, mana-mana perbuatan yang diriwayat sampai dan sahih kepada Nabi SAW, kita nak mengikut riwayat tersebut. Kalau ada riwayat yang mengatakan Nabi membaca zikir sekian dan sekian, kita nak baca zikir tersebut bukan kita tak nak baca dan kita tinggalkan dan kita cari zikir-zikir lain atas alasan zikir Nabi berat dakwaannya itu bukan dakwaan ini daiyah yang kosong yang menyelewit jadi kita nak membaca nak mengikut nak meneladani apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bila kita dah berada di atas jalan tersebut maka kata penulis kitab atau kata al-Imam al isbir nafsak Sabarlah diri kamu Bersabarlah Diri kamu di atas sunnah Sunnah Nabi SAW Tarikatu Rasulullah SAW Kemudian Waqif haithu waqafal qawm Dan kamu berhentilah Pada tempat yang mana Kaum itu berhenti Maknanya kalau para sahabat Dan generasi salafus salih Mereka stop Sekadar itu kita pun stop tidak kita melajak lebih dan kita tidak pula terkurang begitu jauh. Tidak, kita menyelusuri sebiji sebiji apa yang telah dilalukan dan dilakukan oleh para sahabat dan salafus sahāb. Wakul bimakalu dan berkatalah dengan apa yang telah mereka kata. Kalau mereka bercakap tentang agama dengan cakapan sekian dan sekian, kita ikut dan berpadalah dengan kata-kata mereka. Wakufa amma kafu anhu dan kamu berhentilah ataupun apabila para sahabat menghalang diri mereka daripada sesuatu perbuatan maka kita jangan buat perkara-perkara tersebut wasluk sabila salafik salih kata Imam al dan ikutlah jalan golongan salaf salih ikutlah jalan golongan salaf al dan salafus salih ni adalah generasi terdahulu yang salih dari ketiga-tiga aspek akidah, akhlak dan juga ibadat mereka. yang ni kata Al-Auza'i rahmattullah alaih wasluk sabila salafik as-salih. Dan apakah makna jalan salaf ni? Kita tengok salafus salih adalah generasi yang mengagungkan dalil. Mereka mengagungkan dalil jadi kita kena ikut seperti mana para salaf. Mereka ni akan melakukan perbuatan hanyalah pada perbuatan yang didasar dan disandar dengan dalil. Mereka tak mencipta ibadat sendiri. Mereka tak mencipta kefahaman pelik-pelik tentang agama, mentakwil Quran sesuka hati tidak. Tetapi mereka ini berpanda dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang mereka i'tiqadkan. Itulah yang mereka amalkan dan itulah yang mereka berakhlak. Fa'innahu yasa'ukam wasiyahum. Kerana apa yang telah mencukupi buat mereka itu nescaya ia juga mencukupi buat diri kamu. Ikutlah apa yang telah diamalkan oleh salafus salih. yaitu para sahabah, para tabi'in dari syurūn akidah, akhlak dan juga ibadat, pengamalan dan kesungguhan mereka. Kemudian hadirin dan hadirat kita pergi kepada noktah yang berikutnya iaitu pada hadis atau pada riwayat yang ke-17 pada riwayat yang ke-17 Kata penulis kitab kita ini rahimahullah Abdul Faraj Abdul Rahman Ibnu al akhbarana Muhammad Ibnu Abi Al-Qasim qala akhbarana Hamad Ibnu Ahmad Kala akhbarana Ahmad ibn Abdillah. Kala akhbarana Muhammad ibn Abdillah ibn Salam. Kala akhbarana Muhammad ibn Mansur Al-Harawi. Kala akhbarana Abdullah ibn Urwah. Kala sami'atu Yusuf ibn Musa Al-Qattan. Yuhadisu anna al-awza'iyya qan. Dan riwayat ini juga daripada Ibnul Jawzi sampai kepada Al-Imam Al-Auza'i Al-Imam Al-Auza'i, tokoh besar dari kalangan salaf Dan apa kata Al-Auza'i? Ra'aytu rabbal izzati fil manam Aku melihat Allah di dalam mimpiku Aku melihat Allah di dalam mimpi Dan di sini menimbulkan satu persoalan Adakah harus kita ini melihat Allah di dalam mimpi kita? Dan hakikatnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak mempunyai sebarang perselisihan pun tentang keharusan ia berlaku. Saya ulang balik. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menyelisihi atau tidak terdapat sebarang perselisihan pandangan terhadap keharusan perkara tersebut berlaku. Iaitu sebenarnya boleh Bagi seseorang itu Boleh berlaku kepada dirinya Untuk dia bermimpi melihat Allah Bermimpi melihat Allah Tetapi hadirin dan hadirat Jangan sesekali kita faham Bahawasanya dalam mimpi tersebut Maka seolah Allah ni berupa dengan rupa tertentu Tidak Kadang para ulama kata melihat Keindahan Melihat cahaya yang Terang benderang. Maknanya sifat yang baik. Tetapi kadar penglihatannya itu adalah terikat dengan kadar keimanannya. Kadar keimanannya. Dan kita tak nafikan hal ini. Selama mana dia tidak ada unsur-unsur pensyariatan ibadah baharu dan seumpamanya. Dan kalau ada unsur pensyariatan ibadah baharu... Tapi menyelisihi pula apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Yang tu boleh jadi bukan mimpi yang betul. Tapi kalaulah ada tuntutan ke arah perbuatan tertentu. Dan perbuatan tertentu tu dia ada dalil dan sandaran daripada Quran dan Sunnah juga. Ia hanyalah boleh dianggap sebagai bisharah, khabar gembira sahaja. Tapi khabar gembira yang menguatkan lagi keyakinan mereka untuk beramal dengan apa yang telah dituntut di dalam Quran dan hadis. Yang ni yang ramai orang keliru dan terlepas pandang. Kita bukan menafikan awak mimpi jumpa Rasul dan awak mimpi jumpa Allah. Boleh jadi berlaku. Tetapi kita nak tengok kalau tiba-tiba Allah kata dalam mimpi atau Rasul kata dalam mimpi suruh buat syariat yang lain dan menyelisihi pula apa yang disebut di dalam Al-Quran dan As sunnah maka di sinilah masalahnya. Kerana kita tak boleh menolak Quran dan sunnah hanya semata dakwaan daripada mimpi sahaja. Quran dan sunnah ramai ulama' yang boleh menelitinya tetapi mimpi dia hanya dia seorang sahaja yang boleh membenarkannya. Orang lain boleh jadi tidak tahu. Maka di sini hadirin dan hadirat. Saya masih ingat sebenarnya soalan ini telah saya tanya kepada Sheikh Akram Ziyadah hafizahullah Ta'ala. Salah seorang guru saya masa saya belajar di Jordan dahulu, saya tanya Sheikh, bolehkah untuk manusia ni melihat Tuhan dalam mimpi? Lalu dia kata perbahasan ni adalah perbahasan yang sangat panjang di sisi Ahlus Sunnah. Perbahasan yang panjang. Tetapi secara ringkasnya ada keharusan, harus. Tetapi itu bukanlah zat Allah yang yang sebenar. Kerana hakikatnya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar Allah ni kita tak dapat capai dengan mana-mana penglihatan pun tetapi hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian kenapa bangkit dan muncul tentang dakwaan perbahasan mimpi jumpa Allah ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bermimpi berjumpa Allah di dalam mimpi baginda ha, jadi disebabkan riwayat itulah Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Dan kita tahu yang Al-Imam At-Tirmizi adalah salah seorang daripada murid Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Dan Al-Imam At-Tirmizi ditanyakan kepada Al-Bukhari tentang hadis ni, Imam Bukhari juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih hadis berkenaan Nabi melihat Tuhan dalam mimpi jadi berbalik kepada riwayat kita ini yang ke-17 Al-Auza'i dia menceritakan bahawasanya aku melihat Tuhan ra'aitu rabbal izzati fil manam aku melihat kepada Rabbul izzah melihat kepada Allah fil manam di dalam mimpi faqala li lalu Allah berkata kepada dia Ya Aba Abdurrahman wa hai Abu Abdurrahman siapa dia Abu Abdurrahman ni Abu Abdurrahman adalah kunyah kepada Al Imam Al Auza'i jadi Abu Abdurrahmani Al Auza'i ha, itulah dia punya namanya Anta allazi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar Dalam mimpi tersebut Al Auza'i kata Allah mengatakan kepada dia Kamukah yang menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah orang melakukan kejahatan? Kamukah orangnya? Lalu kata Al-Auza'i, "Bifadlika ya Rabb. Itu semua kurniaan kamu wahai Tuhan. Itu adalah pemberian daripada kamu. Kelebihan yang kau bagi kepada diriku." Jadi di sini isyarat kepada kita akan akhlak golongan salaf. Akhlak golongan salaf. Kita ingat apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, kebaikan tu hendaklah disandarkan kembali kepada Allah. Allah yang rezekikan kita kelebihan tersebut dan kebaikan tersebut. Jadi jangan kita sombong dengan diri kita ni bila kita dermawan, kita kata memanglah sebab aku kaya sangat. Jangan cakap begitu. Kalau orang puji kita dengan kebaikan, terima kasih Tuhan kerana Tuhan banyak berserkah. Kita kata ini semua kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada saya ha, Itu Kena sebut begitu Macam dalam Quran kepada peristiwa Nabi Allah Sulaiman salam Dengan seorang lelaki yang diberikan ilmu pada zamannya yang mengalih Singgah sana Ratu Balkis sehingga benar-benar berada di hadapan Nabi Allah Sulaiman Dalam tempoh yang begitu singkat Sekelip mata sahaja Lalu lelaki itu mengatakan hadza min fadli rabbi Ini adalah kelebihan dan kurniaan Tuhanku terhadapku Liya balwani a ashkuru am akfur Untuk dia uji aku sama ada aku ni syukur ataupun kufur Jadi kalalah macam dalam riwayat Al-Auza ini dia bagi tahu yang Allah kata kepada dia awak ke yang menyuruh orang buat baik dan melarang orang buat mungkar tu Maka dia tak adalah kata hak Memang aku pun Dia tak kata macam tu Tapi dia kata Bifadlikah ya Rab Ini adalah kurniaan kamu Wahai Tuhan Ini kelebihan rezeki Yang kau berikan kepada aku Aku gunakan Diri aku ni Untuk mengarah orang buat baik Dan menghalang orang buat Maksiat Lalu Al-Auza'i dia menyambung Dia kata Ya Rab Amitni al Islam Wahai Tuhanku, dia kata Kau matikanlah aku di atas Islam Matikanlah aku di atas Islam Dan hakikatnya perkara ini memang Ada anjurannya di dalam Al-Quran Iaitu Allah mengatakan Ya ayyuhallazina amanutta kullaha haqqatu qatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia doa, dia minta kepada Allah. Dia kata Allahumma Amitni al Islam, ya Allah, kau matikanlah aku di atas Islam. Lalu Allah tambah dalam mimpinya tersebut. Allah kata, Wa'ala sunnah. Dan mintalah supaya bukan semata mati di atas Islam, tetapi mati juga di atas sunnah Nabi SAW. Di sinilah yang kita nak menampakkan isyarat hadirin dan hadirat. Bahawasanya penting mengikut sunnah ni. Penting mengikut sunnah. Amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, akidah i'tiqad kita, manhaj kita pastikan ada sandarannya masing-masing. Kalau kita puasa selama hari ini, walaupun mungkin kita tak tahu dalilnya tetapi percayalah ada dalil pensyariatan puasa yang di, diketahui oleh para ulama. Yaitu berkenaan dengan ayat 185 daripada surah Al-Baqarah itu. Itu dalil kewajipan puasa dalam bulan Ramadhan. Kemudian dalil yang kita salat lima waktu sehari semalam, pengamalan kita tu ada sandarannya, ada dalilnya. Yang kita bayar zakat ada dalil dan sandarannya. Yang kita sedekah, yang kita baca Quran, yang kita selawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berdoa, yang kita berzikir, semua ni ada dalilnya. Jadi benda-benda yang ada dalil kita buat itulah maknanya kita menyelusuri sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita tahu khairul hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpadalah kita dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat. Satu hari Ibnu Mas'ud, sahabat kepada Nabi SAW, dia menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW ada menggariskan di atas tanah dengan tangan Nabi satu garisan yang lurus. Satu garisan yang lurus. Lalu Nabi mengatakan, Hada sabilullah garisan yang lurus ini kata Nabi adalah jalan Allah ini adalah jalan Allah. Sumbah khata, khatutan, an yaminih, dan an kemudian Nabi pun menggariskan dengan garisan yang banyak di kanan dan kiri Nabi. Fakallah alaihi sallallahu alaihi wasallam hazhi subul ini adalah jalan jalan syaitan. Maknanya jalan Allah tu satu yang disampaikan oleh utusan Allah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam individu yang diamanahkan oleh Allah untuk mengutuskan ajaran dan jalan Allah. Satu sahaja. Tapi di kanan dan kiri jalan Allah ni banyak jalan-jalan yang lain. Dan di setiap satu jalan itu kata Nabi ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Dalil Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah di dalam Al-Qur'an wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka hendaklah kamu mengikuti jalan ini ikut jalan Allah yang dibawa diajar ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Allah kata wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an Jangan kamu ikut jalan-jalan lain tu. Niscaya kamu akan bercerai-berai berpecah belah daripada jalan Allah. Jadi oleh kerana itu kita pastikan jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat kayu uku kebenaran hanyalah al-Quran dan sunnah Nabi. Allah عليه وسلم maka mana-mana individu yang mengajak kepada jalan selain Allah maka individu tersebut adalah syaitan individu tersebut adalah syaitan dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi daripada Ibnu Mas'ud di setiap satu jalan-jalan yang kanan dan kiri ni ada syaitan yang mengajak ke arahnya jadi kalau ada seseorang pendakwah, penceramah Yang mengajak kepada jalan selain daripada jalan Allah dan Rasulnya Maka dia adalah syaitan Yang menyeleweng, yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau kita nak berdoa Sebahagian kata Ya Allah kau matikanlah aku di atas Islam Tapi kita tambah dengan doa yang baik Allahumma amitna alal islamiwas sunnah. Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah Allahumma amin. Ya Allah, kau matikanlah kami ni di atas Islam dan dan sunnah. Yaitu kesungguhan dalam mengikuti petunjuk dan jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikatnya as-sunnah nama lainnya adalah at-tariqah. Jadi kalau sunnah Nabi kita ini hakikatnya ia adalah Tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan macam mana kita nak tahu Sesuatu jalan tu sebagai jalan Nabi Jawapannya tak lain tak bukan adalah Berdasarkan hadis-hadis Berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang menunjukkan ke arah Perkara tersebut Baik Kemudian kita pergi kepada hadis atau riwayat yang berikutnya, riwayat yang ke-18. Dia seolah nak memberi isyarat di sini, metodologi yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi. Bila dia letak sesebuah bab, iaitu kita berada contohnya pada bab yang pertama. Kemudian beliau akan datangkan dalil sebagai penguat dan sebagai sandaran kepada bab. Jadi dari surut turutannya dia akan letak Quran dulu. Setelah Quran, hadis yang berkaitan dengan Ba' Dan setelah hadis, dia akan letakkan Al-Athar Iaitu riwayat-riwayat daripada para tabi'in Yang berkait dengan Ba' Dan dua sebelum ni, daripada Abu Al-Aliyah Daripada Al-Auza'i Dan kita tengok, maka ini adalah kata-kata yang disifat sebagai Al-Athar Daripada tabi'in Jadi kita pergi pula kepada yang berikutnya Akhbarana Muhammad ibn Abi Al-Qasim. Kala akhbarana Hamad. Kala akhbarana Ahmad ibn Abdillahil Hafiz. Kala akhbarana Ibrahim ibn Abdillah. Kala akhbarana Muhammad ibn Ishaq. Kala sami'atu Aba Hammam. As-Sakuni yakul. Haddathani Abi. Kala sami'atu Sufyan yakul. لا يستقيم قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنيه ولا يستقيم قول وعمل ونيه إلا بموافقه السنه إلا بموافقه السنه ده ini adalah kata-kata daripada Sufyan bin Uyainah daripada Sufyan bin Uyainah Uh, saya minta maaf, Sufyan di sini merujuk kepada Sufyan al-Tha'uri. Sufyan al-Tha'uri. Dan kita ni kalau dalam kitab-kitab hadis seperti ini, perawi-perawi hadis ni biasa kalau Sufyan tu sama ada dua, Sufyan ibnu Oyainah dan juga Sufyan al-Tha'uri. Sufyan al-Tha'uri. Rahmatullah alaihimah. Apa kata Sufyan As-Saudi? Dia kata la yastaqimu qaulun illa bi'amal. Ucapan ni dia tidak akan lurus melainkan dengan amalan. Maknanya kalau ada orang dok bercakap, bercakap, bercakap tapi kita nak melihat adalah pada amalan dia. Adakah dia beramal dengan apa yang dia cakap ataupun tidak? Ha, itu maknanya. Sesuatu ucapan dia tidak akan lurus Melainkan dengan, pe, dengan Dengan amalan Dan ucapan serta amalan tu pula Tidak akan lurus Melainkan dengan niat Dan ucapan dan amalan dan niat Dia tidak akan يستقيم, Melainkan dengan menepati sunnah Menepati sunnah Jadi kalau nak bercakap Nak beramal Nak berniat Pastikan menepati sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam itulah maknanya di sini kemudian hadirin dan hadirat kita pergi pula kepada noktah yang berikutnya noktah yang berikutnya iaitu yang ke-20 yang ke 20 saya minta maaf yang ke-19 sebentar tadi yang ke-18 kemudian kita pergi kepada yang ke -20. 19. Kata penulis kitab Rahimahullah Akhbarana Muhammad Kala akhbarana Hamad Kala akhbarana Abu Nu'ain. Kala akhbarana Muhammad ibn Ali Kala akhbarana Amru ibn Abdawaih Kala akhbarana Ahmad ibn Ishaq Kala akhbarana Abdurrahman Ibn Affan. Kala akhbarana Yusuf Ibn Asbat. Kala Sufyan, Ya Yusuf. Iza balagaka an rajulin bil mashriqi annahu sahibu sunnah, faba'ath ilayhi bis salam. Wa iza balagaka an akhar bil maghribi annahu sahibu sunnah, faba'ath ilayhi bis Faklah ahli Sunnah wal Jamaah. Faklah ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah kata-kata Sufyan al-Tha'uri juga. Sufyan al-Tha'uri juga. Yang mana Sufyan al-Tha'uri ni dia memberi nasihat atau memberikan kata-kata hikmah kepada sahabatnya Yusuf ibnu Asbat. Yusuf ibnu Asbat al-Shaybani yang merupakan seorang ulama yang zuhud, lagi kuat beribadah, namanya Yusuf Ibn Asbaq. Apa kata Sufiyah Nusawri, rahmatullah alaih? Dia kata, Ya Yusuf, Wahai Yusuf, Iza balagaka an rajulin bil mashriq, annahu sahibu sunnah, faba'as ilaihi bis Kalaulah, kamu jumpa ataupun telah sampai khabar berita kepada kamu berkenaan dengan seorang lelaki yang berada di timur. Dan berita tersebut mengkhabar kepada kamu bahawasanya lelaki tersebut adalah sahibus sunnah. Iaitu ahli sunnah. Maka hendaklah kamu mengutuskan salam kepadanya. Utuskan salam. Kirimkan salam kepadanya. Dan apabila sampai kepada kamu khabar berkenaan seorang lelaki nun jauh di maghrib, di barat, maka hendaklah juga kamu menyampaikan salam kepadanya. فَقَدْ قَلَّ أَهْلُ السُّنَّهِ Kata Sufian As-Sawri. Sesungguhnya telah sedikit Ahl Sunnah pada zaman sekarang. Ini. Sesungguhnya telah sedikit Ahl Sunnah pada zaman sekarang. Ada dua noktah penting yang kita boleh keluarkan daripada asar ini. yaitu yang pertamanya hadirin dan hadirat adalah kita melihat budaya dan adat para ulama dahulu mereka saling memberikan nasihat sesama mereka. Dan mereka saling memberikan pesanan. Jadi kita ni pun kalau kita nak mengikut adat dan jalan mereka kalau kita jumpa dengan kawan-kawan kita Nak tak nak biarlah ada juga nasihat dan pesan sesama kita Kena ada juga Jangan biarkan perjumpaan kita, pertemuan kita dengan rakan-rakan kita kosong daripada nasihat Jangan Kerana masa ni singkat Masa kita dekat dunia ni singkat Jadi dengan singkat tersebut kita nak isi sehabis mungkin dengan manfaat dan kita nak isi sehabis mungkin dengan faedah, dengan pahala, bukan dengan selain-selain daripada itu. Jadi sebab itu kita tengok Yusuf bin Asbab, bila berjumpa dengan Sufyan as-Sauri, maka Sufyan as-Sauri bagi wasiat kepada dia. Kalau kamu dengar je ada seorang lelaki di timur, ada seorang lelaki di barat dan kita tahu pula yang mereka itu ahli sunnah, maka sampaikan salam kepada mereka kerana faqat qalla ahlus sunnati wal jamaah sesungguhnya telah sedikit ahlus sunnah pada zaman ini dan tuan-tuan kata-kata ini telah diucapkan oleh Sufyan ats-Sauri sedangkan Sufyan ats-Sauri ini zaman dia dengan zaman Nabi lebih dekat zaman dia lagi berbanding zaman kita maknanya zaman dia yang ratusan atau ribuan tahun dahulu pun Beliau kata telah sedikit Ahlus Sunnah Jadi kita pun perlu Orang kata mempertahankan Ahlus Sunnah wal Wal Jama'ah Kemudian kita pergi pula Selesai kepada riwayat tersebut Yang ke-19 Dan sekarang ini Hadirin dan hadirat kita pergi pula Kepada yang ke-20 Kita pergi kepada yang ke-20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 Kala akhbarana al-Baghawiyu Kala akhbarana Muhammad ibn Ziyad Al-Baladi Kala akhbarana Abu Usamata An-Hammadi ibn Zaydin Kala Kala kal kal kal Ayyub Inni laukhbaru Bimauti ar-rajuli min ahli Sunnah Faka'anni afqidu Ma'adha a'adha'i ad Inni لا اخبروا بموت الرجل من اهل السنه فكاني افقد بعض اعضائي يا membawa maksud Ini adalah kata-kata daripada Ayyub dan Ayyub di sini merujuk kepada Ayyub As-Sakhthiyani Ayyub As-Sakhthiyani juga tokoh salaf seorang yang amat wara' dan tidak suka kepada kemasyhuran dan kata-kata ayub zukurtu wala uhibbu uzkar namaku ni disebut-sebut tapi aku tak suka orang sebut-sebut namaku berbeza dengan kita kalau orang sebut nama-nama kita ni lagi kita seronok tapi ayub as-sakhtiani ni tidak dia warak dan dia tidak hubbu syuhrah dia tidak suka dan tidak cinta kepada kemasyhuran dia kata apa inni la ukhbar bi ahli sunnah Aku dikhabarkan, aku diberitahu, aku disampaikan berita Bahawasanya ada seorang tokoh Ahl Sunnah telah wafat, telah meninggal dunia Seakan-akan aku ni telah kehilangan sebahagian daripada anggota tubuhku Seakan-akan sebahagian anggota tubuh dia hilang Itulah perasaan dia Itulah kesedihannya apabila matinya seorang ulama Ahlus Sunnah. Jadi kita pun kalau ada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita lihat dan kita tahu telah pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia fana ini, maka kita pun patut rasa bersedih dan berduka. Perasaannya seolah kita kehilangan anggota tubuh. Itulah seharusnya. Tapi janganlah kalau ada matinya ulama Ahlus Sunnah kita tak ada apa perasaan pun. Tapi sebaliknya apabila orang yang meninggal dunia itu adalah artis, tokoh tertentu kita pula rasa bersedih berlebih-lebihan. Sedangkan para ulama lah yang memberi ilmu kepada kita, menyuluh cahaya, memberi panduan dan petunjuk kepada kita. Tiba-tiba artis yang kita tangisi. Artis yang kita bersedih sangat seolah hilang anggota tubuh. Tidak sepatutnya begitu hadirin dan hadirat. Tetapi kalau ada ulama yang meninggal kita seharusnya rasa seperti apa yang dirasa oleh Ayyub As-Sakhthiani rahimahullah. Dan hakikatnya hal ini dia mensifatkan ahlus sunnah ni adalah Islam sejati. Nah, itu maknanya. Dan ahlus sunnah ni adalah mukmin sebenar kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda menyebut masalul fi nafitawadihim watarahumihim wataatufihim masalul jasad iza shtaka minhu udw tadaa lahu sa'irul jasad bisahri wal humma kata nabi Perumpamaan orang beriman tu fitawadihim dalam sifat kasih sayang sesama mereka. Watarahumihim dan sifat saling mengasihi mengasihani. Tadi sayang ni rasa kesian. Saling mengasihani antara satu sama lain wata'atufihim iaitu dan sifat mereka ini saling berkunjung, menziarahi, memberi hadiah sesama mereka. Masalul jasad kata Nabi sama seperti satu batang tubuh sama seperti satu jasad yang mana izashtaka minhu udw sekiranya sakit salah satu anggota tubuh keseluruhan tubuh badan akan mengalami dua benda yang pertama ashar tak boleh tidur malam kalau gigi sakit gigi je sakit ataupun gusi sakit Keseluruhan tubuh badan tak dapat tidur. Jadi dia terpaksa berjaga malam sebab sakit gigi contoh. Satu lagi implikasinya kalau satu anggota sakit, seluruh badan akan merasa demam. Seluruh badan akan demam. Jadi itulah implikasinya. Kita ni sesama ahlus sunnah ibarat satu batang tubuh yang sama. Kalau ada satu anggota yang meninggal, maka seluruh tubuh akan terkesan dan seluruh tubuh akan rasa sakit. Sebab kita telah kehilangan saudara kita dari kalangan Ahlu, ahlu Sunnah. Jadi Ahlu Sunnah inilah Islam yang sebenar. Dan Ahlu Sunnah inilah mukmin yang sejati hadirin dan hadirat. Sebab itu kita kena sentiasa menzahirkan duka dan Kesedihan kita apabila kita mendengar Kematian Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kemudian kita pergi pula Kepada poin yang berikutnya Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian Wabihi qala tabariyu Ada riwayat yang Terus Kepada al-imamu tabari Yang mana al-tabari mengatakan Hadirin dan hadirat وَأَخْبَرَنَا أَلْهُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدْ إِبْنُ إِبْرَحِيمُ قَال حَدَّثَنَا أُبَيْدُ اللَّهِ إِبْنُ سَعِيدٍ أَلْبُرُّ جِرْدِي أَلْبُرُّ جِرْدِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبْدُ اللَّهِ إِبْنُ مُحَمَّدْ بن وحب قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد قال حدثنا ايوب ابن سويد عن عبد الله بن شاوزب عن qala inna min sa'adatil hadath wal ajami ay yuwaqqiqahum li alimin min ahli sunnah dan riwayat yang ke-21 ini juga hadirin dan hadirat yang saya hormati dia sampai juga kepada ayub as-sakhtiani juga sama seperti riwayat yang ke-20 sebelumnya yaitu ini juga merupakan kata-kata daripada Ayyub As-Sakhthiani rahmattullah alaih ulama besar dari kalangan salafus saleh Apa kata Ayyub dia kata inna min sa'adatil hadath wal a'jami ay yuwaffiqahum Allahu li 'alim min ahli sunnah Antara kebahagiaan golongan al hadath dan golongan Al-Hadas di sini Merujuk kepada anak muda Merujuk kepada anak muda Bukanlah orang yang mandi hadas Atau berkeadaan hadas kecil Atau hadas besar, tidak Inna min sa'adatil hadas Antara kebahagiaan Bagi seorang anak muda Wal-a'jami Dan kebahagiaan Bagi seorang ajam Dan ajam ni adalah orang yang Bukan bangsa Arab macam kita pun ajam juga. Orang Melayu kita bukan orang Arab. Tetapi Nabi kata لا فضلا لعربيين على عجمي Tidak ada kelebihan pun orang Arab mengatasi orang ajam. Tetapi kelebihan kita ini diukur berdasar berapa tinggi taqwa kita kepada Allah. Tak kiralah awak Melayu ke awak Arab kalau awak ni tak bertakwa awak lebih rendah kedudukannya dan sesiapa sahaja yang bertakwa tak kiralah dia bangsa habeshi ke atau dia orang melayu atau dia orang cina tapi kalau dia bertakwa kepada Allah dia lebih mulia di sisi Allah inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalangan kamu لا فضل لعربي على اجامي الا بالتقوى. Tak ada kelebihan pun orang Arab ke atas selain Arab kecuali dengan takwa. Jadi apa kata ayub as-sakhtiani inna min sa'adatil hadath wal ajami. Antara kebahagiaan bagi seorang anak muda dan orang bukan Arab ayyuwaffiqahum Allah Taala li'alimin min ahli sunnah Sekiranya Allah berikan taufik kepada mereka itu Untuk menuntut ilmu daripada seorang ulama Dari kalangan Ahlus Sunnah Bukan syiah, bukan khawarish, bukan mu'tazilah Bukan puak-puak yang menyeleweng daripada ajaran Ahlus Sunnah Jadi kita tengok kepada Tok Guru kita Adakah Tok Guru kita ini mengajarkan Ajaran Al-Quran ataupun bagaimana? Adakah guru kita ini mengajarkan ajaran-ajaran yang diambil daripada hadis-hadis Nabi yang sahih atau bagaimana? Kalau dia bercakap mengikut Quran, kalau dia bercakap mengikut nas dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dia adalah ahli sunnah. Tetapi juga disyaratkan kefahaman itu adalah kefahaman yang betul. Kerana semua orang boleh mendakwa dia ikut Quran semua orang boleh mendakwa dia ikut sunnah tetapi kita lihat kepada kefahaman adakah dia memahami Quran dan dia memahami as-sunnah sama seperti yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ataupun tidak Ada orang contoh dia baca dalam Quran yang mana Allah kata dan tidak kami utuskan atau sesungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu terdapatnya seorang Rasul Ayat Quran kata begitu Sesungguhnya telah kami utuskan Bagi setiap umat itu ada seorang Rasul Maka tiba-tiba ada orang yang baca ayat ini Maka dia pun dakwa Dia kata ini adalah dalil Saya adalah Rasul Melayu Dia kata Saya adalah Rasul bagi umat Melayu Sebab dalilnya itu Setiap umat ada Rasul ini adalah kefahaman yang salah Al-Quran suci Dan Al-Quran itu betul Tapi kefahaman kita terhadap Quran kadang-kadang tak betul Sebab itu kena rujuk kepada kefahaman Rasulullah Dan para sahabah Tengok macam mana mereka memahami Quran ha, itu. Dan tengok macam mana ulama-ulama kita yang sebenar memahami Quran dan hadis Ni tidak, dia dakwa dia Nabi, dia dakwa dia Rasul Sedangkan tidak ada Nabi selepas Nabi kita wafat Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dia baca surah Yasin Baca surah Yasin tu ayat ketiga tu kan kata Innaka laminal mursalin Sesungguhnya kamu tergolong dalam kalangan para Rasul Lalu dia pun kata Kamu dalam ayat tu saya lah dia kata Kamu dalam ayat tu saya lah bahwasanya saya ni tergolong dalam kalangan rasul dia kata ini tidak betul walaupun ayat Quran tu betul tapi dhamir kata ganti nama diri ka merujuk kepada anta di situ merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kepada kita jadi apa sahaja kamu-kamu-kamu tu biasanya merujuk kepada Nabi, bukan kepada kita. Jadi sebab itu penting memahami Al-Quran dan as sunnah dengan kefahaman yang tepat. Jadi kalau kita ni mendapat guru, yang mana guru tersebut kefahamannya, manhasnya, dan ilmunya adalah terbitan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu hakikatnya merupakan suatu taufik daripada Allah Taufik ni apa? Taufik ni hidayah petunjuk daripada Allah Sebab itu hidayah ni kata para ulama ada hidayah yang disebut sebagai hidayatu taufik dan ada hidayah yang disebut Sebagai hidayatul irsyad Ada hidayatul taufiq Ada hidayatul irsyad Hidayah taufiq ni adalah milik mutlak Allah Ta'ala Allah yang memberi taufiq kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki Dan kita berdoa kepada Allah Semoga Allah beri taufiq kepada kita dalam beragama Allahumma amin Semoga Allah memberikan kita ni beragama dengan jalan yang tepat, jalan yang Allah reda, jalan yang Allah katakan sebagai jalan Allah. Dan itulah yang kita minta hari demi hari, mustaqim. Ya Allah kau berikanlah hidayah kepada kami ni agar kami mendapat jalan yang lurus. Inilah satu-satunya doa kita dalam bacaan surah Al-Fatihah Al-Fatihah ada tujuh ayat Tapi ada satu doa talab Satu doa permintaan dan satu-satunya adalah pada ayat yang ke-6 Dan kita nak jalan yang lurus tersebut Dan kita nak bersama dengan orang yang berada di atas jalan yang lurus Dan Allah telah memberikan petunjuk bahawasanya orang yang berada pada jalan yang lurus itu adalah seperti firman-Nya dalam surah An-Nisa wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulai ka ma alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash was salihin wa hasuna rafiqa siapa taat kepada Allah dan siapa taat kepada rasul ikut jalan Allah ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka layak kita berada pada jalan yang lurus jalan yang Allah beri nikmat kepada para nabinya kepada para siddiqin kepada para syuhada kepada para salihin dan kata guru saya al-syekh Abu Ubaidah Mashhur Hasan Salman hafizahullah Keempat-empat golongan ini adalah golongan yang menghimpunkan antara ilmu dan amal salih. Menghimpunkan antara ilmu dan amal salih. Jadi kita dituntut menjadikan diri kita ini sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang berilmu dan setelah kita berilmu, kita dituntut untuk beramal dengan ilmu kita. Dan kita dok berdoa dengan doa yang diwarisi daripada Al Quran. Allahumma rabbanah tinafid dunia hasana, wafil akhirat hasana, waqina azaban naf. Dan kata para ulama tafsir kebaikan di dunia yang kita minta tu ada dua. Yang pertamanya adalah ilmu dan yang keduanya adalah amalan saleh. Itulah kebaikan dunia kita manakala yang kita minta wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah itu merujuk kepada satu sahaja kebaikan buat kita di akhirat iaitu masuknya kita ke dalam syurga Allah dan mudah-mudahan Allah masukkan semua kita dalam syurganya Allahumma amin Allahumma amin jadi itu adalah taufik daripada Allah Hidayah taufiq. Hidayah untuk kita berilmu dan hidayah untuk kita beramal dengan ilmu. Dan satu lagi saya kata tadi adalah hidayatul irsyad. Irsyad ni bimbingan, ajakan, dakwah. Dan hidayatul irsyad ni ada pada setiap pendakwah. Ada pada setiap pendakwah tetapi hakikatnya akhir sekali taufik milik mutlak Allah Taala. Sebab itu bila kita duk berdakwah, dakwah ajar ajar ajar tapi kita tengok kenapa orang ni tak berapa minat nak ikut dakwah kita ni. Kenapa kita duk dakwah, nasihat nasihat tapi orang tak berubah? Maka sebenarnya kerana kita ni hanyalah memiliki hidayah irsyad. Tetapi hidayah taufik adalah milik Allah. Kalau kita nak doa supaya orang berubah, kita kata, Ya Allah, kau berilah taufik kepada dia untuk berubah. Doa begitu. Macam kalau kita kata, Ya Allah, kawan si fulan ni dia tak tutup aurat. Doa pada Allah, Ya Allah, kau berikan taufik kepada dia, Ya Allah, untuk dia menutup aurat. Ya Allah, kau beri taufik kepada dia agar dia meninggalkan minum arak. Ya Allah, kau beri taufik kepada dia agar dia sentiasa melaksana salat lima waktu sehari semalam. Taufiq Allah Sebab itu Allah sebut di dalam Quran Innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad Tidak dapat memberi hidayah Kepada sesiapa sahaja yang kamu nak Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah Kepada siapa sahaja yang dia kehendaki Jadi kita nak hidayah Allah tu itu yang kita doa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu dalam bacaan doa qunut kita baca Allahumma hadini fiman hada. Doa yang pertama minta hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara taufik Allah kepada seseorang hamba-Nya itu baik bagi seorang anak muda, baik bagi seorang bukan Arab adalah Allah merezekikan kepadanya seorang guru yang merupakan ulama dari kalangan Ahlus Sunnah Dan yang terakhir hadirin dan hadirat Sebelum saya tutup adalah pada Riwayat yang ke-22 Pada riwayat yang ke-22 Qala At-Tabariyu Qala At-Tabariyu <tabariyu> Dan At-Tabari Di sini mungkin ramai dari Kalangan kita mengingat dia adalah Pemilik atau penulis tafsir At-Tabari Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahmatullah yang wafat pada tahun 310 Hijrah yang menulis kitab tafsir at-Tabari yang masyhur itu Al-Jami'u al-Bayan an Ta'wili ayil Qur'an nama penuh nama sebenar kitab tafsir at-Tabari tetapi sebenarnya at-Tabari di sini bukan penulis tafsir At Tabari tetapi sebaliknya At-Tabari di sini adalah merujuk kepada Al-Imam laka al lakai Al-Imam lakai Hibatullah al lakai Dan Al-La-Lakai ni adalah penulis kitab usuli ah. Syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah Syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah Jadi Al-La-Lakai ni dia ada tulis kitab tersebut Jadi Al-Imam Ibnul al Jawzi meriwayat sampai kepada al-Imam al-Tabari merujuk kepada Hibatullah al-Lalakai. Apa kata beliau? Wa akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hasnun dalam yang disebut oleh admin ni ditulis Hanun tapi di sini Hasnun. Jadi kalau apa yang tuan-tuan uh, dengar saya baca lain dan tuan-tuan lihat kepada Uh, penulisan yang saudara kita share di, di ruangan komen ni lain Maka kerana banyaknya perbezaan nuskah Cetakan kitab berbeza Dalam kitab ni nama perawi tu mungkin Yalah ini logik berlaku kerana kadang-kadang nama ni Zaman dahulu dia tidak ada titik dan seumpamanya jadi berubah Boleh ada yang tulis Hasnun ada yang kata Hanun tak apa. قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن النصير قال حدثنا احمد ابن محمد ابن مسروق قال حدثنا محمد ابن هارون ابو نشيط قال اخبرنا ابو عمير ابن النحاس قال حدثنا ضمره عن ابن شوزب قال ان من نعمه الله على الشاب اذا نسك اي اخ يا صاحب سنه يحمله عليها الله اكبر يا مباو مقت hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian sebelum kita tutup ini adalah kata-kata daripada Ibnu Syawzab daripada Ibnu Syawzab dan beliau mengatakan inna min ni'matillahi alashyab antara ni'mat Allah kepada seorang anak muda idha nasaka apabila dia beribadah nasakni ibadah. Jadi bila kita kata kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jadi inna salati wa nusuk wa nusuki, Salatku dan ibadahku. Hidupku dan matiku. Lillah ya rabbil alamin adalah hanya kerana Allah Tuhan sekalian alam. Antara nikmat Allah kepada anak muda apabila dia beribadah adalah Allah mempersaudarakan dirinya dengan ahli sunnah yang mana saudaranya itu sentiasa mengajak dia berpegang di atas jalan sunnah atau berjalan di atas jalan sunnah jadi kita kena ingat kalau kita ada kawan, kawan kita adalah ahli sunnah wari jamaah maknanya kawan kita ni bukanlah ahli bid'ah, ah, kawan kita ni bukanlah golongan syiah kawan kita ni bukanlah buak mu'tazilah dan seumpamanya, kita pilihlah sahabat-sahabat kita yang mana dia kita tahu Akidah dia sejahtera Akhlaknya baik Manhajnya betul Dan ibadahnya juga baik Jadi kita beradalah bersamalah dengan mereka Pada jalan-jalan tersebut Dan kita tengok Sahabat yang baik Sahabat dari kalangan Ahl Sunnah Disifatkan oleh uh, Ibnu Syawzab Dalam riwayat ini Sebagai suatu ni'mat Sebagai sebuah ni'mat Dan bila ni'mat tu Bila kita ni Allah rezekikan Kita berkawan dengan orang yang akidah dia betul Maknanya bukanlah Dia ni dari kalangan kelompok menyeleweng, Orang kata puak-puak yang Anti-Islam dan seumpamanya Tidak, kita tak berkawan dengan gulungan itu Kalau kita berkawan dengan orang Islam yang Bagus akidahnya Berkawan dengan orang Islam yang akhlaknya baik Berkawan dengan orang Islam Yang ibadahnya bagus maka itu nikmat dan bila nikmat apa patut kita buat kita patut syukuri nikmat patut syukur nikmat ucap alhamdulillah dan kita manfaatkan persaudaraan dan persahabatan kita itu ke arah ketaatan kepada Allah jadi bila kita kawan dengan dia makin bertambah ibadat kita itulah zahir kita mensyukuri nikmat persaudaraan dan persahabatan dengan rakan-rakan ahli sunnah wal jamaah jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbincangan kita pada malam ni hadirin dan hadirat Kerana kita pun telah pukul 10.30 Walaupun saya bermula agak lewat Sepatutnya 9 suku sampai ke pukul 10.30 uh, Tetapi saya mula dalam 9.19 tadi Jadi saya minta halal lah kalau saya terlebih awal berhenti daripada waktu yang sepatutnya Kerana saya pun rasa dah agak lama saya bercakap jadi saya sememadai dan mencukupi dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang sebanyaknya kepada kita pada majlis kita malam ini insya-Allah. Jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia Cawangan Kedah. Terima kasih atas kesudian menjemput dan menerima saya dan juga jazakumullahu khairan kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi bersama dari awal sehinggalah kepada saat ini. Saya doakan di mana sahaja anda berada, anda berada dalam kesihatan dan afiah yang baik daripada Allah. Allahumma amin. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Aku lukaw li hadha astaghfirullahaladzim ali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.